Девет дни преди приключването на изложбата бистре люшеве ретроспективата, която беше открита през юли тази година, Националната галерия организира събитие с участието на авторката, която специално идва от Париж за първи порода си публичен откровен разговор с нея днес от 18 часа. Ирина Недева сега ще върна картината назад ЗАС документална звукова картина от откриването на тази първа порода си ретроспективна изложба на френската скулптурка родена в България. Ще се върнем назад към откриването чрез звуци останали в чекмеджето, заради преки предавания от парламента, връхлитащи извънредни новини или разтърсващи глобални събития. 16 юли 2024. Първата мащабна ретроспективна изложба на Бистра Лушевалие в Националната галерия Квадрат 500. Вълнувам се, защото Бистра се вълнува. А преди Бистра да се появи в живота ми като голямата скулпторка от Париж, родена в България, и като вихара на Бистракшън, събиранията на радикални визуални артисти в нейното ателие в Париж, за мен преди повече от 40 години тя просто беше майката създателката на едно розово същество от керамика, което не приличаше на нищо видимо на тази земя. В дума на една от най-близките и приятелки в София, Антуанета Войникова. Бистра, 16 юли 2024 година. Ако... Не знаеш колко съм в море? Уважаеми гости, ако обичате уважаеми гости, Яра Бубнова, директор на Националната художествена галерия. А, невероятна за нас чест изложбата и дори изложба на Вистреля Шевале. Изключително интересна художничка, която де-факто демонстрира със своето творчество тази липсваща част в нашата история на изкуството, свързана с органична абстракция и с постминимализмата. Абсолютно съм благодарна на инициазма на господин Палан Утон, който е дългогодишен галерист и сътрудник по голяма степен на Бистра и в нейните изложби и проекти в Франция, в Париж и на работата и в сътрудничество с японските и колеги. Медаме, месиър, шерз ами де ла... Можема госпожа господин Утан, Dans une époque où и и et le рядко sur soi sont de plus en plus présents, plutôt extrémisme De mon pays et de votre pays. Както и за вашия принос към артистичния живот на моята държава и на България. Люк Леви, директор на Френския институт. И е оттен, ако трябва с една дума да обучи вашето история и вашето творчество, това е свобода. Пистра Люше Искам да пресвета тази да творство, моите родители. На Сотир, мама моя е баща и на доктор Ледна, на Манева. Да... В това кратко време той успея да ме научи какво е свободата, за аз да я обичам и да се по Майка ми беше лека, аз много обичам да работя до нея и тя все ми казваше ръпати и аз, аз работя. А да, първо трябва да благодаря много на Ален Удън, много-много дълго приятелство и съвместна работа, толкова дълги години и без да се скарам. И едно много специално мерси на Жуаким. Акимчо. Акимчо. Това ме е българското име. На него не му е много лесно да живее с един човек, който е с болнава чувствителност. И се сме, след това плаче, се сме и се плачи така. но той успява, като ми фане ръката и ми казва са, са. И всичко се оправи. Ален Уден, основателят на Ансен Дезуден, галеристът, първият галерист на Бистра. J'ai œuvre de Bistra, Le Chevalier en творба на Бистра Le Chevalier през 1976 година без дори да я познавам. Et s'est Тренената творчество с... се разви многостранно, винаги е присъствал много поезия. Une, une salle austère, très noir, да, едната а... зала ще види е светла и представя цялото й творчество, а другата е по-тъмна. Est... След това uh, ще види тази специална зала, която е устроена само за тази творба. Enfin, Лет... Трансформирах моята фундация в фонд. Това е за да запазя архивите на творци, които нямат пряки наследници. Нямам търпение да, Бобнова, да приеме дарението, което дарителския фонд ще направи на галерията. Големия си мучерен прозорец, който тогава купих през 1976 година une fenêtre blanche bouchée qui, qui est qui l'œuvre que Mistra направи e mi na за откриването на галерията през 78 година. Et puis бони стола, на... които представихме през 1979 година. <звук> <звук> И една голяма рисунка, която върви със пловете. Et puis компона, ембрионите. Това е началото на създаването на една нова колекция търби и създаването на нова колекция за съвролен искусство. Бисра е пресява улицата между академията и националната. И ще стане тук. Не, не това е сегата. Най-вече ми ходи само и не ми остава нищо, сега къде да ходя на работа. За хоризонт Ирина Недева.